Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nussalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Auz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr ilal ladziina amiluu aamali wa dawasa bil haqq wa dawasa bis salaam. Firabbal laahi al-'azhim. Kusrah 60 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud niat orang berhijrah bersama Rasul. Jadi, lafaz pertama daripada hadis tu ila malamah lebih niat, dah dibahas. Kemudian yang kedua, fa'innama'likul limri'im ma'nawa, dah dibahas. Lepas tu diceritakan pasal hijrah kan? Fahamankana'i hijrah tuhu, ila Allahi wa rasulih, fa'hijrah tuhu, ila Allahi wa rasulih, dia maksud dia. Setelah Rasul menyatakan pada hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat dan tiap, -tiap seorang mendapat balasan menurut apa yang ia niatkan. Maka dinyatakan pula maksud niat orang yang berhijrah bersamanya ke Madinah demi kepentingan agama Islam. Orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasulnya maka dikatakan hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Sebaliknya ada pula orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Malah hijrahannya untuk kepentingan peribadinya sebagaimana yang dinyatakan Rasul dalam sabdaannya iaitu barangsiapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ingin mengahwininya maka hijrahannya adalah kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Maka teranglah dari kenyataan tersebut bahawa hijrah dan perbuatan atau amal yang di, yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan. Ada yang dilakukan kerana agama dan ada pula kerana dunia atau lainnya walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama. Maksudnya kahwin pula. Kahwin tu kan tuntutan syariat juga. Tapi sebenarnya sebalik kahwin tu ada dunia. Nanti dia bahaskan. Sebagai contohnya contohnyalah orang yang menunaikan haji untuk berniaga dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Masing-masing akan mendapat balasan menurut niat atau qasidnya itu. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang hijrah ke Madinah tetapi hijrahnya bukanlah kerana maksud menunaikan tuntutan agama, malah baliknya iaitu untuk menyampaikan hajatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan bahawa di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais tetapi Ummu Qais sendiri tidak suka menjadi istrinya kalau dia tidak mahu berhijrah ke Madinah kerana itulah berhijrahlah lelaki itu kemudian berkahwinlah mereka kata ibnu mas'ud radhiyallahu anhu kami menamakan orang itu dengan muhajir ummu qais iaitu seorang yang berhijrah kerana ummu qais dan bukan kerana Allah dan Rasulnya. Inilah gambaran hijrah yang oleh Rasulullah SAW dikatakan hijrah kerana perempuan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadisnya. Okey, ini itulah antara asbabul hurut hadis ni. Kalau Quran asbabul nuzul sebab-sebab turunnya wahyu. Kalau yang ini dipanggil asbabul hurut disebab sebab-sebabnya ter, ter, ter apa? Ah, uh, hadis ini oleh Nabi, sebabnya itulah ada seorang di kalangan sahabat tu dia berhijrah itu bukan kerana Allah dan Rasul tetapi kerana ingin berkahwin dengan seorang yang bernama Muqais. Pada asalnya dia Tak mau hijrah. Tapi Muqais kata kalau kau tak hijrah, aku tak nak kahwin dengan kau. Kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kena pergi pengajian maulang Ishan. Tidak, aku tak nak kahwin dengan kau. Maka dia pun datang pengajian. Lepas tu tiba-tiba perempuan tu buah fikiran tak jadi. Dia pun tak datanglah. Lebih kurang macam tu Contoh. Kurang semua kerana Allah, saya tahu. <laughs> jadi, Ibn Rasul kata, dia ni digelarlah muhajir Umar Qais. Jadi, bukan masalah kahwin tu salah kan kita nak kahwin tu kan salah satu tuntutan agama mana setengah-setengah keadaan wajib untuk kita kahwin. Wajib untuk kita kahwin setengah-setengah keadaan kalau kita punya harta yang mampu untuk membiayai, memberi nafkah dan sebagainya mahar kahwin mas kawin dan kita tidak boleh mengawal nafsu kita daripada terjatuh ke lembah maksiat maka wajib kita kahwin. hukum asal kahwin dalam mazhab Syafie adalah mubah. Ataupun harus Itu hukum asal Dalam Mazhab syafi'i Tapi dalam Mazhab hanafi Hukum asal kahwin sunnah Sebab di alasan dia Nabi kata uh, Dalasan di dia Nabi tu kahwin Jadi hukum asal kahwin tu sunnah Tapi dalam Mazhab syafi'i Hukum asal dia harus Sebab imam syafi'i kata Takhalifin ibadah Afdalu minan nikah Memencilkan diri Untuk beribadah Itu lebih baik daripada nikah Itu imam syafi'i punya Punya fatwalah. Itu hukum asal tetapi hukum itu berubah mengikut keadaan. Seperti tadi lah orang tu kalau dia mampu punya harta, punya duit untuk menyara, membiayai atau memberi nafkah atau membayar mas kahwin. Dan dia tidak dapat mengontrol nafsunya. Takut-takut dia kalau terjebak ke dalam maksiat maka wajib dia kahwin. Wajib dia kahwin. Tapi kalau seorang itu misalnya dia tidak mempunyai harta apa selais pinggang dia tak mampu nak bayar mahal, tak mampu nak bagi nafkah dia punya makan sendiri pun eh, tak terurus maka haram ke dia kahwin dia tak boleh kahwin haram hukum dia sebab dia tak ada kemampuan nanti ada yang jatuh makruh ada yang jatuh sunat ada keadaan-keadaan yang lain misalnya yang sunat tu dia, dia mampu dan apa ni dia tidak boleh mengawal nafsu je tapi dia sibuk dengan ilmu misalnya maka cuba menghalangnya dengan berpuasa misalnya sebab mungkin ketika dia menuntut ilmu itu perlu kepada beberapa tahun kan? dan mungkin dia hanya dia seorang telah wakil kepada kampung dia misalnya kan? jadi kalau dia kahwin akhirnya kan nanti habislah biasanya kalau dah kahwin tu 50% ilmu dah hilang Imam jadi kata separuh daripada ilmu hilang di celah-celah wanita 50% daripada ilmu hilang di celah-celah puasa wanita maknanya orang dah kahwin ni susah sikit nak dapat ilmu tapi adalah orang-orang orang yang Allah bagi kelebihan walaupun dia dah kahwin dia tetap dapat ilmu yang, yang serta-serat pun ada juga tapi biasanya lah bila orang dah kahwin tu susah sikit lah, nak, nak fikir anak nak fikir isteri nak fikir keperluan dan sebagainya kan tapi kalau orang yang belum kahwin ni dia boleh concentrate fokus. Ha, kalau macam tu maka dia kena usahakanlah berpuasa dan sebagainya Untuk menghalang diri dia jatuh kepada ha, apa ni Jatuh kepada maksiat Setelah tu nanti bawa kahwin lah. ha, Nanti ada juga yang makruh dan sebagainya lah. Jadi hukum tu berubah-ubah Jadi di sini ni Dikatakan ya. menghabili wanita itu sebagai dunia Sebab apa? Asal dia tu tak nak, tak nak berhijrah Tetapi Dia berhijrah setelah disuruh oleh perempuan tersebut Kalau kau nak kahwin dengan aku kau kena hijrah. Akhirnya dia hijrah tu bukan kerana Allah Rasul, tapi dia hijrah kerana dia nak kawin dengan perempuan tu. Kalau misalnya niat dia tu baik, dia akan, sepatutnya lah dia, sampaikan lah kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku sebenarnya tak nak hijrah, tapi ada perempuan ni, suruh aku hijrah, sebab kalau aku nak kahwin dengan dia, suruh aku hijrah. Macam mana? Boleh tak aku hijrah kerana nak kawin dengan dia? Senang kan? Tak payah nak menyembunyikan niat kita. Kahwin tu kan salah pun. Tapi dia menyembunyikan niat dia dan dia berpura-pura hijrah macam orang yang hijrah. Dan orang pun anggap dia pun hijrah kerana Allah dan Rasul. Padahal dia ada niat yang lain. Itu disebabkan keadaan ni dia beritahu kawin tu di sini. Dikatakan dunia. Bukan kerana Allah dan Rasul. Dan ada seorang mak uh, mengatakan berpendapat bahawa sebenarnya dia mengahuinya perempuan tu ada sebab. Sebab perempuan tu mempunyai kecantikan dan juga harta yang banyak. Ha, jadi dia kahwin dengan perempuan itu pun disebabkan kerana kecantikan perempuan itu dan juga kerana harta perempuan itu yang banyak perempuan itu seorang yang hartawan lah seorang banyak harta ha? harta itu kan dunia jadi sebab itulah maknanya dia kahwin dengan perempuan itu pun disebabkan harta dan kecantikan perempuan itu maka dunia juga lah waktu itu dia dunia faham lah ha? jadi bukan tak boleh kan datang sini dengan ni anak kahwin cari jalur pun boleh ya, tapi beritahu lah ustaz saya sebenarnya dah lama tak tahan Kita tolong carikanlah insya-Allah. salah tak salah. Ada, nanti telefon saya, message ke, cakap pembaiwan apa. Ati belilah. Ha, cakaplah tu, cakap. Okey. Itu asbabul lah dan setengah alamak-alamak berpendapat bahawa hadis yang mengatakan tentang cerita ni Cerita Umul Qais ni Sanat dia pun ta'if Allah setengah alamak kata Hadis yang menceritakan tentang asbabul wurud tentang kisah ni pun Daripada Ibn Masud tu perawi-perawi dia pun ada yang ta'if Ok pengertian hijrah Arti hijrah dalam bahasa ialah semata-mata meninggalkan Hajarah, Hajarah itu meninggalkan Hajarah Yahjiru Hijratan Masdar Dan artinya menurut istilah ialah dikehendaki pada hadis tersebut Artinya menurut istilah istilah yang dikehendaki pada hadis tersebut ialah meninggalkan negeri Mekah lalu berpindah ke Madinah untuk kepentingan agama Islam sebab apa? Mekah tidak mengizinkan Keadaan di Mekah tidak mengizinkan Untuk mengamalkan Islam Baru syahadah saja dah diseksa kan Sampai ada yang dibunuh Macam-macam lah kisah Jadi Nabi menyuruh para-para sahabat Berhijrah Supaya uh, Menetap di satu tempat Yang mana boleh mengamalkan Islam itu Dengan bebas lah Setelah cuba di Habsyah tak berjaya, cuba di Ta'if lagi lah tak berjaya. Akhirnya Madinah lah. Pengertian ini adalah khusus dengan keadaan waktu itu. Maknanya hijrah yang dimaksudkanlah hadis pada waktu itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Khusus. Sebab nanti akan ada apakah hijrah zaman sekarang masih berlaku lagi. Nanti dibahas depan ini. Dan ada pun pengertiannya yang umum yang berlaku pada setiap zaman, yaitu hijrah dari melakukan larangan Allah atau meninggalkannya sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintahkan dan yang disukainya. Inilah pengertian hijrah dan hakikatnya yang meliputi segala macam hijrah yang dituntuti Islam kepada seseorang, yaitu hijrah kerana perkataan, perbuatan dan hati. Artinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Itu sama ada dengan perkataan maupun dengan yang lainnya. Jadi secara umumnya pula hijrah itu bermaksud meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lainlah Berpindah daripada sesuatu ke sesuatu yang lain. Sama ada dari segi perbuatan. Misalnya seseorang tu dia selalu berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Bermaksiat misalnya dia suka mencuri atau dia suka minum hara atau dia suka berzinah. Akhirnya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut dan diberhijrah berpindah kepada perbuatan yang direta'i Allah. Maka dia meninggalkan mencuri segala perbuatan maksiatnya dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baiklah. Dibus mayam, puasa, zakat, haji, sedekah, quran, tahajud, zikir dan sebagainya. Maka dia meninggalkan perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kepada perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah, diperintah oleh Allah. Itu pun hijrah juga. Dulu dia tak pakai nikab, sekarang dia pakai nikab. Hijrahlah tu. Perbuatan dia menampakkan aurat dia kepada orang lelaki adalah haram. Akhirnya dia berhijrah meninggalkan perbuatan sebut, akhirnya dia pakai nikab. Itu dikatakan hijrah juga dari segi perbuatan. Dari segi perkataan pula dia selalu bercakap perkara-perkara yang sama ada yang haram dilarang oleh Allah seperti menipu, berbohong dan sebagainya atau perkara-perkara yang sia-sia yang makruh yang tidak ada manfaat untuk dia seperti cerita dunia, cerita pasal bola, cerita pasal kereta, cerita pasal handphone, cerita pasal macam-macam jadi dia berhijrah ya. maknanya dia meninggalkan kan, per, perkataan dia ataupun percakapan dia kepada perkataan-perkataan yang lebih baik. Iaitu sama ada dia baca Quran ataupun dia baca hadis ataupun dia berzikir. Ataupun dia mena belajar ilmu kemudian dia menyampaikan ilmu dia kepada kawan-kawan dia ke keluarga dia ke siapa-siapa je Maknanya setiap perkataan yang keluar dari benda-benda adalah perkataan-perkataan yang disukai oleh Allah SWT. Maka itu pun dikatakan hijrah juga. Dan yang paling hebat sekali, yang paling susah sekali, yang paling tinggi sekali adalah hijrah hati. Dia meninggalkan segala apa yang Difikirkan oleh hati dia Daripada perkara-perkara Yang tercela kepada perkara-perkara Yang terpuji Maknanya hati dia sebelum ni sangka buruk Dekat orang hati dia merasa iri hati Hati dia tu ada cinta dunia Cinta kepada kemahsyuran Cinta kepada apa ni Apa lagi Kemudian dia uh, uh, Riak takabur Segala apalah yang ...benda itu bersifatkan di hati yang orang tak nampak. Hanya dia tinggalkan perkara-perkara tersebut... ...dan di hati dia diisi dengan perkara-perkara ha, yang baiklah. Maka dia hati dia bersyukur, bersabar, kona'ah... ...utawakal kepada Allah, bersangka baik kepada orang. Kemudian perasaan zuhud, tidak cenderung kepada dunia... ...cinta kepada akhirat. Kemudian yang paling tinggi sekali... Dia meninggalkan meninggalkan perkara-perkara lintasan-lintasan hati itu daripada selain Allah Dan hanya kepada Allah sahaja ha, Itu paling tinggi mana Maksudnya mengosongkan hati dia, dia berhijrah daripada hati dia itu Daripada memikirkan selain Allah kepada hanya memikirkan Allah sahaja Itu paling tinggi, hijrah paling tinggi lah. InsyaAllah boleh ya Langsung Allah saja di roh lah hati dia. Jang. Bangun tidur aje alhamdulillahillazi ahyaana ba'da <tid> maa amaatanaa wa ilayhin nusyu'. Pertama sekali ketika dia bangun tidur dia ingat Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku daripada mati kecil tu. Dan kebadannya lah aku akan kembali. Kemudian banyak lagi doa-doa ni -doa sebenarnya. Ha, ringkaskan nak masuk tandas seperti tu kan. Baca doa Allahumma inni a'udzubika ya minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah aku daripada segala perkara-perkara uh, uh, yang keji dan perkara-perkara yang tidak sihat. Setengah ulama tafsiran kepada syaitan lelaki dan syaitan betina. Kemudian keluar daripada tandas pun dengan Allah alhamdulillah, alhamdulillahil ladzi azhaba 'anil 'aza wa afani. Saya puji bagi Allah yang telah menjauhkan aku daripada kekotoran dan telah memaafkan aku. Kemudian nak ambil wuduk pula terlebih. Masih doa lagi kan? Aku zbillah ni syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa Islam. Basuh tangan, wuduk, baru baca doa al-wuduk Allah majja'al ni'matat Sampai habis ataupun betul nak sembahyang sunat dorang atau tahajud. Niat lagi, ra Allah sembahyang baca Fatihah. Jadi sebenarnya kalau kita buat betul-betul benda tu, tak ada masa dah kita nak ingat selain berAllah. Nak makan pun Allahumma barik lana Fima razaqtana waqtina azab anna Ya Allah berikat tengah lah makanan aku ni kan? Selamatkan lah aku daripada azab neraka Tengah makan Allahumma alaqa alhamdu wa alaqa ya Allah Kepada engkau lah segala pujian dan engkau lah aku bersyukur Habis makan Allah semua Nak keluar rumah bismillah hitam ala Allah Nama semua masjid Allah tahliah wabarahmatillah Allahumma inna as'al kami fadhlik tengok langit baca doa tengok matahari ada doa dia tengok bulan tu tengok ayam jantan berkokok pun dengan ini bukan ada doa dia tengok dunia kemewahan dunia kereta besar lama posel dah sebab baca ada doa dia Allahumma ala aisha ila aakhirah tengok perempuan pun ada doa dia Allahumma inni a'udzu bika min syaitanil rajiim jadi sebenarnya 24 jam kehidupan kita tu ada kaitan dengan Allah sampai kita ingat tak Tak tak tak amalkan. Nabi ajar kita macam mana nak hubungkan diri kita dengan Allah tu Seratus peratus setiap masa, setiap saat, setiap keadaan. Macam orang-orang kata, Kul, kullu Setiap orang yang taat itu adalah main berzikir pada Allah. Ha, berzikir itu ingat Allah tu bukannya uh, di mulut saja. Bukan 24 jam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu itu sebahagian daripada zikir, zikir tulisan nama dia. Itu pun kadang-kadang kita duduk sebelum Allah, hati dia ingat benda lain. Itu pun bukan zikir nama dia. Itu hanya melafazkan lafaz zikir, tetapi hati raflah, lalai. Macam kita, kita macam orang oh, nak makan kan, tapi kita tengok, wish, KFC. Hmm. Baca mula Allah, kan, tapi hati lain. jadi Nabi ajar kita macam mana nak hubungkan diri kita dengan Allah tu maknanya hijrah lah dari hati kita yang lalai tu kepada Allah tu dah Nabi ajar dah, daripada bangun tidur sampai tidur balik setiap saat dan keadaan di mana saja berada, di tempat mana, masuk pasar keluar pasar ada doa dia, bersama dengan isteri pun ada doa dia ingat Allah, jadi kita sentiasa dilatih untuk ingat kepada Allah tapi kalau kita betul amal kan, tak mungkinlah kita lalai daripada ingat Allah, kita akan angin Allah 24 jam tapi di mana kita, nak pakai baju buka baju, pakai slipa, buka slipa apa lagi, nak masak semua ada doa dia semua ada doa dia dalam perjalanan naik kereta kan Turung kereta ketika kereta tu aa, naik bukit ada doa dia ada zikir dia mendata ada zikir dia turun mu ada zikir dia naik jambatan ada zikir nampak kuil-kuil nampak gereja ada doa dia nampak masjid ada doa dia semua so, keadaan kita ni sebenarnya ada kaitan hubungan dengan Allah Nabi dah hijrah tapi kita tak belum berhijrah lagi belum berhijrah lagi itu hijrah hati lah Terus Hijrah kepada Allah dan Rasulnya Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sudahlah jelas pengertiannya yaitu melakukan hijrah itu Sesuai dengan maksud agama Dan pengertian ini meliputi pula Kepada perintah yang lain yaitu suatu perintah Mestilah dilaksanakan sesuai dengan Tuntutan agama Maknanya kalau diperintahkan Untuk hijrah itu kerana Allah Rasul Kita hijrahlah kerana Allah Rasul tapi kalau kita nak berhijrah juga tapi tujuan kita nak kahwin Boleh bukan tak boleh Tapi kita kena nyatakan hijrah kita itu adalah untuk kahwin Jangan berslindung di sebalik Bilik uh, urusan agama lah. Sebaliknya ada pula hijrah kerana yang lain dari Allah dan Rasulnya Iaitu kerana keduniaan atau perempuan Masuk ke dalam pengertian ini segala amal yang dikerjakan Kerana kepentingan dunia atau mata bendanya dan kedudukannya dan ini sudah tentu berlawanan dengan hakikat ikhlas tetapi inilah yang inilah pula yang menjadi daya pendorong bagi kebaikan orang yang beramal untuk mengejar keuntungan yang segera lagi dekat sesuai dengan pengertian dunia itu sendiri hmm. Sebalah sebelah tu pengertian dunia tu lagi panjang pembahasan dia jadi di sini dia begitu Maknanya berbuat sesuatu amalan itu bukan kerana adalah Rasul tetapi kerana ada kepentingan dunia atau perempuan dalam hadis ini disebabkan itulah peristiwa sahabat itu maka disebutlah perempuan di situ tetapi di dalam Al-Quran pun itu pembahasan selepas ini sebenarnya itu. pembahasan selepas ini kenapa perempuan tu dijadikan dunia kan tapi manaalan dalam Al-Quranah Al Allah Swt berfirman ni ada sebelah sini bermakna di sana. Zujinalina sihobus syahwat mina nisa. First sekali Allah sebut, sesungguhnya manusia itu dihiasi dengan syahwat, iaitu yang pertama sekali perempuan. Munawal baniin walmongkat tarati min al-fidah tu fiddah perhiasan perhiasan ni bermaksud berat duit, dinar dirham. Mula-mula uh, hasil musawamati dan kenderaan kendaraan yang mempunyai brand yang dinamai kerjasama sekarang ni yang pada brand lah BMS, BM, ODI dan sebagainya lah. Kemudian dan hal harus walaupun tenakan-tenakan dan uh, apa ni pertanian dan pernahkan. maknanya manusia itu diuji oleh Allah SWT dengan syahwat kepada perempuan, anak-anak, harta benda, duit, kekayaan, kemudian tanaman-tanaman, kemudian untuk apa ni? ternak ternakan. Itu semua adalah hiasan-hiasan dunia yang Allah Taala uji manusia lah. Diuji rasa apa nanti nak tengok kita cenderung ke arah mana? Apakah kerja cenderung ke arah itu nanti atau cenderung ke arah akhirat? Tapi bukan tak boleh, bukan Islam larang kita ada perempuan ada anak, ada kaya pun kan tak larang. Tapi jangan menggunakan agama untuk mendapatkan kepentingan dunia. Jangan menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Sebaliknya kita menggunakan dunia, dunia untuk kepentingan agama. Tak kaya tak apa, nak jadi jutawan pun tak apa, nak jadi millionaire, billionaire, isteri 4, rumah banglo, kereta 10 biji, tak apa. Islam tak tak larang pun. Yang Islam larang berlebih-lebihan, membazir. Kalau ke, kalau 10 kereta tu memang perlu 10 kereta, belilah 10 kereta. Kalau tak perlu 10 kereta saja dia nak letak tepi tu kan parking. Itu dah masuk dalam membazir. Anak 30 orang, kan cucu menantu ke semua ada dalam 40 orang hmm. tak, tak apalah beli 10 kereta, hang kau pakai ni besok raya, ni. Kau pakai kereta ni ke raya. Boleh. Ini dia seorangnya, anak orang seorangnya Kereta sampai lima biji Saja nak tunjuk orang, Isu bawa BM Lusa bawa mes, malam bawa Porsche, Esok bawa Ferrari oh, Bangga kan dengan dia Itu, itu dilarang Nabi Sulaiman pun kaya kan Sulaiman dengan kerajaan Jin dan angin pun dia dikuasai Sahabat pun, Abdul Rahman bin Auf Usman bin Affan pun kaya Tapi dia gunakan kekayaan dia untuk agama Allah bukan tak boleh kaya Sebab kalaulah dah dah takdirkan orang tu kujadi kaya dia akan tetap kaya. Ini masalahnya dia miskin, dia berangan jadi kaya. <tid> itu masalah. Dan juga dia akhirnya yang paling teruk sekali menggunakan agama untuk kepentingan dunia dia. Syabi ya'udina hu bi ardh minad dunya. Hadis Nabi doakan akan datang akhir zaman tu orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. macam macam lah InsyaAllah saya eh? akan bahas nanti apa itu dunia lepas itu apa itu ikhlas minggu depan ke eh? kena sambung hari ini ha sambung sikit lagi eh? ada ur urusan apa nak balik cepat ada program mula ni hmm apa dia zaujah, zaujah tunggu Hmm. Hmm. Cikgu berkenan sambung ke ada soalan? Oh, lagi. <laughs> sambung oi. Cikgu oi. Ikut haih. Sambung Sambung sikit okay. Boleh Pengertian dunia Kehidupan sekarang adalah di dalam dunia Menurut pengajaran Islam Dunia bagi orang Islam adalah sebagai alat Bukan tujuan Yaitu alat untuk menyampaikan kepada tujuan Akhir di akhirat sebab itu tidak dikendaki kepada orang Islam beramal dan berbuat kebaikan untuk dunia semata-mata atau untuk mendapatkan kemegahan hidup di dalamnya. Kerana yang demikian tidak sedikit pun membawa kepada, tu, membawa kepada tujuan dari hidup di dunia. Baca tu sampai habis tu, kita explain lah. Eh. Pengertian dunia ialah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Perkataan dunia berasal dari perkataan dunawun. Artinya dekat ataupun dari petaan dana atau artinya kehinaan. Ini berarti bahawa setiap orang yang beramal kerana dunia adalah beramal untuk mendapatkan satu faedah yang dekat ataupun yang cepatlah dan yang hina di dalam dunia ini. Dan dunia yang dimaksudkan oleh hadis ialah segala macam faedah dan muslihatnya. ...serta keuntungannya yang dekat dan hina kelihatan pada mata yang akan dipeluhinya sekarang ini juga dalam jangka yang tertentu. Perkataan dunia adalah umum iaitu meliputi apa sahaja yang ada termasuklah makhluk manusia. Dalam hadis disebutkan satu jenis pasangan hidup seorang lelaki iaitu seorang perempuan yang menjadi niat dan kasat orang yang berhijrah... sebagaimana yang telah diterangkan. Itu pun disebut dunia kan? Sebutan ini sesuai dengan kejadian itu lagi mengandungi pengertian bahawa menyebut perkataan perempuan secara khusus. Padahal ia telah masuk ke dalam pengertian dunia. Memberi pula satu kesimpulan iaitu orang perempuan adalah di antara bilangan syahwat yang disukai manusia. Dan ia terletak dalam pada kedudukan pertama di antara segala macam syahwat sesuai dengan firman Tuhan. Zuyin al-linnah syahubu syahwat dia dia tertinggal tu minan nisai boleh lah sebab di nak yang dia nak highlight kan di sini kan perempuan dia tertinggal ayat quran tu zuyinil zuyinal linasi hubus syahawati minan nisae hiaskan kepada manusia kesukaan pada syahwat iaitu orang perempuan di sini Timbul satu pertanyaan mengenai perkahwinan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis. Pertanyaan ini ialah. Bukankah perkahwinan itu satu daripada tuntutan syaraf. Yang demikian mengapa pula dikatakannya daripada tuntutan dunia dan dicela? Jawapannya ialah bahawa walaupun perkahwinan dari tuntutan syarak, tetapi kerana lelaki itu menampakkan hijrahnya kerana Allah padahal hatinya tidaklah demikian. Hijrahnya ialah kerana hendak berkahwin dengan perempuan dan dia bersengaja menyembunyikan niatnya yang berlainan dengan maksud hijrahnya. Kerana itu perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia serta dicela. Jadi dunia ni kalau dari segi bahasa Apa-apa Yang berada Di bawah langit Dunia kan? Atas tu? Langit Apa-apa yang berada di bawah langit itu semua Dunia lah, itu dari segi tempat Dari segi masa, apa-apa yang sebelum Berlakunya kiamat Ataupun masuknya alam akhirat Berarti alam dunia tu dilihat dari segi tempat dan masa. Ada lagi satu yang dimaksudkan adalah makhluk makhluk lah yang berada di dunia ni manusia segala macam ni cuma dunia. Lah. Kemudian lagi satu dia panggil keduniaan. Benda yang bersifat keduniaan. ini yang yang jadi pokok pembahasannya adalah keduniaan. Kalau dunia itu nanti kan banyak masuk tempat pun dunia, masa pun dunia. Ha lepas tu wal akhiratu khairul lakamina ula jadi akhir lawan dia awal akhirah tu kerana dia bersifat muannas jadi dia tak panggil awal dia panggil ula ula tu muannas bagi awal jadi sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada awal, awal itu apa apa dunialah dan dari segi pengertian pun dunuwun dekat ataupun awal jadi akhir lawan dia akhirat akhir Jadi dari segi tempat atau dari segi masa tapi yang sebenarnya dibahaskan di sini adalah keduniaan. Jadi Imam Ghazali dalam ehiyah bahas panjang lah tentang dunia ni. Memang antara satu bab yang favorite untuk dibaca lah. Dia jelaskan satu, satu persatu detail Imam Ghazali ni tentang dunia. Dan apa yang saya sampaikan di sini, dia kata keduniaan tu maksudnya apa-apa sahaja yang tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhirat itulah dunia apa sahaja yang tidak mendatangkan kemanfaatan ataupun faedah untuk kehidupan akhirat, itulah dunia walaupun termasuk sembahyang, zikir Quran, tahajud dan sebagainya itu pun dikatakan dunia semayang dikatakan dunia, macam mana? sebab dia semayang bukan kerana Allah semayang kerana nak nunjuk, itu pun dunia baca Quran untuk menunjuk-nunjuk untuk, untuk, untuk dipanggil Qari, itu pun dunia Ha, belajar ilmu untuk dipanggil sebagai ustaz Dikenali sebagai walaik Itu pun dunia Walaupun pada zahirnya nampak Akhirat ha. Jadi bukan berarti kita ingat Keduniaan itu hanya pada harta Kekayaan, perempuan, emas, perak Semayang pun dunia Belajar ilmu pun dunia Puasa pun dunia baca Quran pun dunia Kalau pun perkara-perkara tersebut Dilakukan Bukan kerana Allah dan Rasul Bukan untuk mendapatkan keredaan Allah dan Rasul Tetapi dibuat kerana ada tujuan lain riak, menunjuk-nunjuk untuk dikenali dan sebagainya, itu pun dunia pakai jubah, pakai serban pun dunia, kalau niat dia untuk mempeliharkan diri supaya dipanggil alim, wara, zuhud, apa, soleh dan sebagainya itu pun dunia faham eh? dengan kita semayang je oh, semua akhirat kalau semayang niat nak tunjuk-tunjuk gawang, -tunjuk itu pun dunia, itu betul-betul pengertian dunia, yang sebenarnya satu perkara yang tidak mendatangkan manfaat pada akhirat kita tapi sebaliknya untuk dia meniaga, meniaga kan? Wah, nak ini si dunia ni, wah, ni tengok orang wang, wang meniaga gitu, ni kaki-kaki dunia ni, hari dunia ni. Tapi kalau dia meniaga, niat dia untuk mencari rezeki yang halal untuk beri nafkah kepada anak isteri dia dan kumpul duit untuk beri haji, ke misalnya, itu bukan dunia, itu itu jadi akhirat. Itu jadi akhirat. Malapun zahirnya nampak macam dunia. Atau macam Imam Malik. Dia pakai pakaian yang mahal-mahal pakaian yang, yang cantik, bersih Itu bukan dunia Niat dia untuk memulihkan hadis Ketika hendak menyampaikan kuliah hadis Ataupun apalah, Pengaji hadis Maka dia akan mandi dulu pakai pakaian yang bersih Yang yang wangi Yang mahal Baru dia akan mulakan kuliah hadis Kalau ditanya pada orang Dia kata aku menghormati hadis Nabi SAW Sebab tu aku tak mahu membaca Hadis Nabi dengan keadaan yang tidak sesuai Nampak dunia Tapi niat dia akhirat Ha, jadi ini pentinglah. ada yang perkara akhirat nampak zahir akhirat tapi sebaliknya dunia ha, tengok pada niat itulah yang, di, yang dikatakan dunia jangan kita tertipu lah orang tu nampak macam malam ke kan siapa sajalah tapi tapi kita tak boleh tengok orang lah kita tengok diri sendiri tujuan kita belajar ni pernah nak tengok macam orang dia itu dunia lah tengok diri ni ya, aku ni dunia ke tak ha, Ataupun sebaliknya, check diri kita sendiri. Walaupun kita dah konon-konon buat amalan banyak kan, check niat kita. Kalau amalan kita tu bukan kerana Allah, bukan untuk dapatkan rada Allah, berarti itulah, itu pun dunia juga. Yang tentang perempuan tadi pun dah di, dah dibahaslah. Jadi kalau kita tengok lafaz hadis tu kan yang pertama tu faman kaana hidjratuhu ila eh jawapan dia fa hijratuhu ila Allah wa balik jawapan dia sama itu jumlah syartiyah dia panggil jumlah syartiyah ni ada jawapan jadi yang pertama dia kata barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul tapi yang kedua tu barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang dia kehendaki dan perempuan yang ingin dia kehendaki dia tak kata pun maka hijrahnya dapatlah dunia dan perempuan yang dia kahwini dia tak ulang tapi dia kata apa? kalau sampai hijrah kerana nak dapatkan dunia dan untuk kahwini dengan perempuan berarti hijrah ini kepada apa yang dia hijrahkan kenapa dia tak ulang? yang pertama tadi dia ulang pasal timbul tak pertanyaan orang-orang betul-betul yang jenis orang yang ada talak tinggi dia akan tengok asal dia tak ulang balik diulang balik itu ada beberapa sebab yang sebab yang pertama tu memang nak memuliakan sebut nama Allah dan Rasul tu berkali-kali siapa hijrah kerana Allah dan Rasul maka hijrah dia akan dia akan dapat Allah dan Rasul tapi yang kedua tu dunia sebab dunia itu keji, hina maka nak ulang Nabi, nak ulang kali-kali pun tak sanggup dah. tak nak sebutlah perkataan dunia dan perempuan ni Ha, Nabi tak nak sebut dah Nabi sebut, ha, kalau dihijirah kerana dunia nak angkat dengan perempuan Maka apa yang dihijir niatkan tu, tu lah dapat Jadi menampakkan tanda kehinaan kepada dunia itulah. Nak diulang semula disebut, semula kembali pun tak ingin, tak nak sebut dah ha. Ataupun nanti ada sengah ulama pula kata disebabkan Di situ ilama hajar alif, ma tu kan mal tu menampakkan saja maknanya dia kata berarti apa sajalah yang termasuk dalam keduniaan maka itulah yang dia akan dapat dia tak khususkan kepada perempuan di highlightkan dekat perempuan Jadi kan sebabkan orang tu tapi nanti akhirnya hadis tu orang akan tujukan dekat dekat, dekat orang tu saja tapi hadis itu juga nabi nak tunjukkan bukan saja dekat orang tu Tapi untuk semua orang sampai umat ni sampai kiamat maka nabi jadikanlah jawapan kepada apa ni syarat tadi siapa yang berhijrah kerana dunia yang dimilikinya dan perempuan yang ingin dia kainya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan jadi bukan hanya kepada orang tu sajalah maknanya siapa sajalah selepas ni pun kalau dia ada berhijrah ataupun dia buat sesuatu amalan kepada yang niat dia bukan kerana Allah Rasul maka dia akan dapatlah apa yang dia, dia nak tu kalau dia semayang niat kerana dipuji dia dapatlah jadi Allah akan bagi hantar orang untuk puji dia kalau dia belajar ilmu untuk dipanggil ustaz misalnya maka Allah akan hantar orang panggil dia ustaz lepas tu, itu saja dia dapat dekat akhirat satu, satu sim dia akan dapat dekat akhirat satu apa-apa pahala pun dia akan dapat jadi menderma kan? dia ni pemurah derma kerana untuk dipanggil sebagai dermawan akhirnya Allah akan bagi benda tu Allah akan wujudkan manusia akan pergi ke dia panggil dia dermawan apa yang dia nak kan puji-puji dia panggil dia oh kau ni pemurah sebagainya tapi lepas tu dekat akhirat apa pun dia tak dapat itulah yang ni maksudkan dengan lafaz hadis tersebut yang tentang kahwin tu kan dah dah situlah berkait kahwin ni tuntutan syarak tu kan sebelum tu dah jelaskan. Maknanya tidak boleh menyembunyikan niat Bila ingin nak berhijrah kerana Allah Rasul, hijrah kerana Allah Rasul. Tapi kalau hijrah dia nak kerana pergaungan perempuan, jangan sembunyikan niat tu, zahirkanlah niat dia, sampaikanlah sepatutnya kepada Rasulullah. Kan ni tak ada masalah, bukan masalah yang yang bermasalah tu bukan kerana kahwin, permasalahan dia menyembunyikan niat dia nak kahwin tetapi dia berhijit menampakkan seolah-olah dia hijrah kerana Allah dan Rasul. Itu yang tak boleh. Soalan. Cukup. Ada soalan disambung lagi perkara amalan berkaitan dengan ni. Panjang habis ni. Anda soalan. Faham semua? Betul ya? Eh? Faham ya? Eh? Nanti kita bahas tentang ikhlas minggu depan insyaAllah. Cukup ya? Eh? Jadi apa yang baik itu adalah perasaan Apa yang tidak baik itu adalah kelemahan saya lah. Kata-kata yang menyindir atau... Yang menyebabkan anda-anda sekalian terasa minta maaf lah tak sengaja sebab kelemahan saya lah minta ampun pada Allah minta maaf kepada tuan-tuan yang ada niat-niat apa itu datang ke sini insya-Allah kita cuba bantu dia Tu aja dengan para majlis sembahlah bihamdika ya subhanallahi la assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh